Audiostory uvádí Květa Legátová, Želary, Jozová Hanule. Za přirozené jsem pokládala vrátit se do nemocnice. Přijali mě se rozpaky, protože jsem dala najevo, že role válečné hrdinky se mi henusí. Když jsem spatřila na stěně ošetřovny slávkovou amatérskou fotografii letní krajiny s vysokým nebem, omdlela jsem. S průhlednými ohledy mě poslali nejdřív na nervové oddělení, pak na psychiatrii. Později jsem si pročítala své fascikly a dozvídala jsem se, že nazývám své kolegy Nedouky a dávám jim za vzor vesnické děvčátko, které v životě neviděli. Dále, že je obvinuji s pohrdáním mužem, kterého rovněž neznali a že jim vyčítám samolibost, neúctu k aniž jsem vysvětlila, co tím míním a některým připomínám, že u zkoušek sotva prolezly. Trvalo tři týdny, než jsem se sebrala. Ale bylo to na váškách, protože po propuštění z kliniky jsem se postavila proti tomu, aby měl slávek na nemocniční zdi pamětní desku. Tvrdila jsem, že by si to nepřál. Nakonec jsem se přece jen vzpamatovala. Vrátila jsem se ke svému povolání a setkala jsem se s Richardem. Mluvil ke mně hlubokým, konejšivým hlasem Z dalšího prosluvu jsem udržela v mysli útržky. Musíš se z toho dostat. Musíš na všechno zapomenout. Vím, jak je to pro tebe těžké. Z celé té tyrády byla nejkomičtější dvě slůvka. Rychle a těžké. Nenamáhla jsem se vysvětlovat mu, že zapomenout nechci nic. Chápu tě, Eliško. Eliško? Opravdu tě chápu a zůstávám tvým přítelem. Nechápal nic a mým přítelem nemohl zůstat, protože jim nikdy nebyl. Po zdvořilém naléhání jsem přijala pozvání seznámit se s jeho ženou. Byl tím zaskočen, čekal odmítnutí. Šlo ovšem o jinou ženu mladou a hezkou. Tu starou i se svými syny odložil v Americe. Vypravoval mi, jaké je to ve světě. A mluvil zdrženlivě. Vyrozuměla jsem, že tam nejsou lepší lékaři, mají jen nesrovnatelně lepší podmínky. Když mi bylo trapné, že se bavíme jen my dva, pokusila jsem se uplatnit svou mizernou angličtinu. Pochopil to a začal překládat. Jeho žena se tvářila, že jí to zajímá. Úder jiného druhu jsem zažila, když mi slávková láska Zorka předávala zlaté hodinky, dár prezidenta Beneše k mé promoci. Slávek splnil, co slíbil. Zorka mi neřekla, co se tu dělo za mé nepřítomnosti a já se neptala. Uchovali jsme si své vzpomínky nedotknuté. Ponechala jsem si dlouhé vlasy a ženin účes, přestože je to nepohodlné a pracné. Říkají mi ledová krása. Bylo jasné, že Richardovo manželství je před rozpadem. Mladá američanka, šikovaná československem jako já, si želary, si balila kufry. Stačilo z mé strany velmi málo. Richard mě pozval do grandu, abych se stala Richardovou třetí ženou. Měla bych pozorného, vzdělaného, a dnes snad i věrného manžela. Dobře jsme se znali. Věděla jsem, že bych u něho našla oporu i porozumění. Pro jedno by však porozumění neměl. Kdyby pochopil, pochopil by brzo, že v jeho náručí vzlikám Pojozovi. Pochoduje jako voják které mu bubnují do kroku. Má duše mě opustila, bloudí horskými stráněmi a hlídá zbytečné hroby.